И накрая ще завърша с мъдростта на Софи. За суфи любовта е храм на безумието. Тази дума безумие е много красива, тук накратко ще обясня, няма да се спускам в нея. Това означава огромна неизчерпаема радост. Да имаш такава любов Божия в себе си, това е безумието на суфи. Огромна неизчерпаема радост. Зато и някои танцуват. Танцуват по часове, по по си няколко часа не могат да укрутят тази радост, защото това е безумна радост. Толкова е голяма, че е трудно да се опише. Но това е когато се трупа много прераждания, благородни постъпки че живот и сега може да танцуваш и няколко дена. Така, дявола носи в себе си едно голямо, изкрито утешение, казва Софи. И това е, че сам Бог е пожелал Той да му служи. Любовта не може да се научи от хората. Тя може да се преподаде само от Бога. За малцина е достъпно да се отрекат от себе си. Суфи имат истински опит, за разлика от тези, които говорят. Не загърбите ли своята воля, не си мислете и въобразявайте, че имате воля. Практиката никога не усъвършенства човека. Човекът се нуждае от контакт с истината. Той трябва да практикува истинолюбие, чисто сърце, т.е. да практикува Бог. Който не практикува Бог, всичките му други практики. Т.е. Бог е правилността на нещата. Щом не практикуваш това, всичките ти други практики ще се отлагат. Същността на благородството е в тайните дела, казва Суфи. Колкото по-скрито е едно добро, толкова по-хубо. Не се осланяй само на това, което си преживял. Тук искам да кажа и ще допълня, осланяй се на учителя, защото опита на учителя е от милиарди години, а твоя хубав положителен опит си остава нещо бедно. Затова Бог изпраща учители в света, защото тяхния опит е изключителен и учителя го е казал. Една моя лекция, ако разберете правилно, спестява 25 000 години прераждане. Ти може да си мислиш, че се движиш сам и че вървиш по правилен път и до някъде може да е така, но достатъчно и дълбоко може да изостанеш. Няма друга сила освен Бог, който да върши нещата. Не съм аз, казват суфи, този, който действа. Само Бог действа, а не инструментите. Ако ти купаеш на лозото, не може да се въобразяваш, че лопатата е работещия инструмент. Лопатата е само инструмент. Тоест, само Бог действа, а не инструментите. Ние не извършваме нещо, освен това, към което Бог ни тласка. Дори да е погрешно, оттам ще научиш нещо. Ако е правилно, още по-хубаво. Значи Бог иска да растеш тайно в своята душа и дух. Бог ни ползва като свои инструменти. Когато постигнеш обетованото състояние на Суфи, вече можеш да се потапеш в Бога. Позволява ти се истинско уединение. Казвал съм ви разликата. Едно е самота, друго е уединение. Уединение значи уединният Бог. А това е над всичко. Бог да ти позволява да проникваш в Него. Казва един суфи. Така открих, че изчезването в Бога е краят на света и началото на пътят. Да, стигнах до Него... Казва един суфи, но не мога да го разкажа. Ако може да го разкажеш, ще е човешко. Точно това е неизразимото. Сещам се, учителя разказала на една лекция и казал, разбрахте ли лекцията? Ние я разбрахме. Много добре. Ако я бяхте разбрали, щяхте да влезете в знайното. А сега сте в незнайното. Там са дълбоките неща. Така. С скритите неща се разпорежда Бог. В света. Истината се познава само чрез хората на истината. Абуталип е казал: Не познавай истината чрез хората, познай истината чрез истината и тогава ще разбереш кои са хората на истината. Природата е подчинена на Бог, тя не действа самостоятелно. Всички стихии на природата са слуги на Бога. Тя е служител. Знанието е бездънно и ако не узнаеш Бога, погиваш. Ако го разбереш напълно, пак погиваш. Никой не може да разбере напълно Бога, но може постоянно да се приближава. Учителя казва, боговете пред Бога са като деца и не го познават. Пък за ангелите да не говорим. Ако разсечеш, казва Суфи сърцето на една капка вода, ще видиш стотици чисти океани. В единството няма различия. Който няма чистота, никога не достига целта. Който е познал Бога, е станал светлина Божия. Началото и краят на света и любов, казва Суфи. Защото всичко, което се случва, е от Бога. Ако Бог ти е позволил да вървиш съсредоточено към Него... Той те е спасил от хиляди и милиони безполезни усилия. Пак ще го повторя, защото е много важно. Ако Бог ти е позволил да вървиш съсредоточено към Него, Той те е спасил от хиляди и милиони безполезни усилия. Многобройни практики. Той ти спестява този дълъг път. Без Бога и най-хубавата градина е пустиня. Тя може да изглежда като райска градина, но всъщност тя е пустиня. Тайната на единението превъзхожда словото. Това беше за днес. Другия път ще продължим. Едно от нещата, за които ще говорим е за тайната на пустинята. В предното интервю казах, в пустинята най-важното не е водата, а свободата. И в пустинята най-важна е жаждата за Бога, а после за водата. Който е разменил местата, пустинята ще го убие. Пустинята е тайна на нищото, тя е мистично място. Едно от нещата, за които ще говорим другия път, е афоризми на пустинята и тайната мъдрост на пустинята. Това беше за днес.